בעזרת השם, קוטמרו רן תיניאנה, תורה זין כי מרחמם ינאגם. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכולי. א. כי מרחמם ינאגם. היינו, מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג. צריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות. כי על רשעים או על רוצחים וגזלניים אסור להחם. וכן, מי שאינו יודע איך להתנהג עם האחמנות, אזי יוכל להרחם על תינוק של ארבעה ימים, ליתן לו מאכל הצריך לגדול, ולא לקטן כזה. כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דייקה. על כן צריך לידע איך להתנהג עם האחמנות, שלקטן כזה צריכין להרחם ליתן לו חלב דייקה, ולגדול מאכל הצריך לו. וכן על כל אחד ואחד צריך להלחם במה שצריך לו. ב. ורחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא היה מנהיג ישראל והוא יהיה המנהיג לעתיד, כי מה שהיה הוא שיהיה וכו'. כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל, ומסר נפשו בשביל ישראל והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל, כי השם יתברך אמר לו והעסך לגוי גדול. והוא לא השגיח על זה כלל, רק אמר אם תישא חטאתם וכולי. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי, והיה עוסק ביישובו של עולם שיהיה העולם מיושב בבני אדם. כי עיקר האדם הוא הדעת, ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב ואינו מכונה בשם אדם כלל, רק הוא בחינת חיה בדמות אדם. ומשה רבנו היה לו רחמנות, והיה עוסק ביישובו של עולם. שיהיה העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו בני דעה כנ"ל. כי הוא פתח לנו אור הדעת, כמו שכתוב, אתה הורית לדעת כי ה' האלוקים. כי משה פתח את הדעת וגילה לנו כי יש אלוקים ושליט בארץ. ג. כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים, חס ושלום בעוונות, רחמנא ליצלן. כי זהו רחמנות הגדול מכל מיני רחמנות. כי כל הייסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסוי הכבד של עוונות חס ושלום. כי כשישראל נופלים בעוונות חס ושלום, זהו מסוי כבד מאוד, שאי אפשר לישא כלל המסוי הכבד הזה. בבחינת כמסך עבד יכבדו ממני. כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודכות של ישראל. הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל, כלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דקותם ורוחניותם. ועל כן כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסוי כנגד המסוי הכבד של עוונות, חס ושלום אמנה יצלן. ואפילו כשיש לאדם איסורים, אם אין בהם עוונות, אינם נחשבים לאיסורים כלל. וזה בחינת אין איסורים בלא אבון, שכשאין בהם אבון, אין הם איסורים כלל. כי עיקר האיסורים הם רק כשנופלים באבונות חס ושלום. וזהו עיקר הרחמנות להחם על ישראל עם קדוש, להוציאה מהמסוי הכבד של אבונות. ועל כן משה רבנו עלה בשלום, בכל עת שנפלו ישראל באיזה אבון, היה מוסר נפשו עליהם והתפלל בעדם, כגון במרגלים וכיוצא. כי ידע שלפי קדושת ישראל ודכותם הם רחוקים מעוון ואי אפשר להם לשא כלל המסע הכבד של עוון כנ"ל. <coughs> ובאמת, מהיכן באים לעוונות, חס ושלום? רק על ידי שאין לו דעת, כי אין אדם עובר הבהילה אם כן נכנס בו רוח שטות. וזהו רחמנות הגדול מן הכל, שצריכים עליו, לרחם עליו להכניס בו דעת, בבחינת אשרי משכיל אל דל. כי אין אני אלא מן הדעת, וצריכים לרחם עליו ולהכניס בו דעת. ד. ואפילו כשמגיע זמנו להסתלק, והנשמה עולה ומתדבקת במקום שעולה בעולמות העליונים, אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה תהיה למטה גם כן. על כן צריך שישאיר אחריו ברכה בן או תלמיד כדי שישאר דעתו למטה גם כן בעת שנסתלק למעלה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אשר אין חליפות לעמו, חד אמר בן וחד אמר תלמיד. כי התלמיד מקבל דעת הרב. גם הבן, בוודאי אין מעלה כשנשאר בן רשע חס ושלום. והעיקר להשאיר בן שיהיה בבחינת תלמיד גם כן, שיקבל ממנו שכלו ודעתו. ולאידא אחמנדה אמר, די בתלמיד לבד, כי מאחר שעיקר הוא כדי שישאר דעתו בעולם, על כן די גם בתלמיד לבד, כי זהו עיקר השלמות, שישאר דעתו בעולם הזה גם בעת ההסתלקות, שהנשמה עולה למעלה. כי מי שיודע קצת, בידיעתו יתברך הוא יודע, שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך, הוא שאנחנו מעולם הזה השפל, נגדד ונקדש שמו נדבך. וזהו עיקר התענוגים והשעשועים של השם נדבך. כמו שכתוב, והבית תהילה מגושי עפר בקרוצי חומר. כי השם נדבך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים אותו נדבך. ואף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע שלו כשעולה למעל העבודה של עולם השפל הזה. ועל כן צריכים להשאיר אחריו בן או תלמיד כדי שישאר דעתו למטה שיהיה בבני עולם הזה השפל כי כשנשאר דעתו למטה על ידי בן או תלמיד נחשב כאילו הוא בעצמו ממש נשאר בעולם. בכל אדם יכול לקיים זאת, להאמין תלמידים כי כששניים מדברים יחד ביראת שמיים אזי כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור נחשב חברו אצלו בחינת תלמיד ולפעמים נעשה להפך דהיינו כשאחר כך הוא מקבל מחברו איזה דיבור, אזי נעשה הוא בחינת תלמיד לגבי חברו. וצריך כל אדם לזהה להשתדל ולעסוק בזה. כי לא תוהו בריאה לשבת יצרה. כי צריך כל אחד לעסוק ביישובו של עולם, שהיא העולם ממולא מבני אדם. כמו שכתוב במילוי את הארץ. כי זה עיקר יישוב העולם, כשהעולם ממולא מבני אדם, היינו מבני דעה. כי מי שאין בו דעת, אינו אדם כלל כנ"ל. היינו, כמו כשאדם מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, כמו כן הוא מצווה להכניס דעת ויראת שמיים בבניו ובתלמידים. כי זה עיקר המצווה, שמצווה להעמיד תולדות לקיום העולם. כי העיקר להעמיד תולדות ממין בני אדם דייקה, ולא מן בהמות וחיות בדמות אדם. על כן, כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם, ואינם יודעים ומרגישים אלוקותו יתברך וממשלתו, אין להם בכלל בני אדם, מאחר שאין בהם דעת לדעת את השם, שזה עיקר גדר האדם. ועל כן נחשב העולם כתוהו וברואו. ועל זה נאמר לא תוהו ובראה לשבת יצרה, כי צריכים ליישב את העולם, שיהיה מיושב בבני אדם דייקה, דהיינו מבני דעה, שיודעים את השם יתברך. וזהו גם כן מצוות מילוי את הארץ, שצריכים למלות את הארץ בבני אדם, היינו שכל אדם מצווה שידבר עם חברו ביראת שמיים כדי להכניס דעת בחברו, שזה עיקר יישוב העולם, שיהיה העולם מבישה מבני אדם, היינו מבני דעה, שיודעים את השם ידברך כנ"ל. <coughs> <coughs> על כן צריך כל אחד לעסוק בזה, להכניס דעת ביראת שמיים בחברו, שעל ידי נעשה חברו בחינת תלמיד אצלו. ואזי כשימלאו ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אזי יתלבש בזה הדיבור שהכניס בחברו, ויהיה נחשב כאילו הוא בעצמו ממש קיים בזה העולם. כמו שכתוב, אשר אין חליפות למו, אחד אמר בן, ואחד אמר תלמיד. נמצא, כשנשאר בן או תלמיד אחריו, אזי יש חליפות למו. היינו כי יש לו חליפין, מאחר שנשאר דעתו אחריו, על ידי בן או תלמיד כנעת. כי עיקר הוא הדעת, וכשנשאר הדעת אחריו על ידי בן או תלמיד, נחשב כאילו ממש נשאר קיים בעולם. וזה חליפות, ראשי תיבות, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תמונות. כי עיקר הוא הדעת, שהוא בחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבי תמונות. שזהו עיקר השערה והחליפות שנשאר מן האדם אחריו. דהיינו מה שהיה מדבר חוכמה ותבונה עם חברו, והכניס בו דעת אמת ויראת שמיים כנ"ל. ועל כן פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, אשר חליפות, כי זה ייקח אליפות והשערה כנ"ל. ובאמת בן ותלמיד הוא כולו חד, כי הבן הוא גם כן תלמיד כנ"ל, גם התלמיד הוא בחינת בן. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המלמד בן חברו תורה כאילו עשאו. כי נחשב כאילו עשה את הגוף של התלמיד גם כן. כי מקודם לא היה נקרא בשם אדם כלל, מאחר שלא היה בו ולא היה רק דמות אדם. נמצא שעל שלמד עמו תורה והכניס בו דעת, על זה נעשה אדם, על כן נחשב כאילו עשו ממש. על כן גם תלמיד הוא בן. היי, hey, אמנם מי שרוצה לדבר עם חברו ביראת שמיים כנ"ל, הוא צריך שיהיה לו יראת שמיים, כדי שיהיו דבריו נשמעין אצל חברו. כמו שאמרו אבותינו זכרוננו לברכה, כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעין, וגם כדי שיתקיימו דבריו אצל חברו. כי לפעמים מדבר אחד עם חברו, ותכף ומיד עובר והולך הדיבור מלב חברו, ואין לו מתקיים אצלו כלל. על כן צריך לזה יראת שמיים. כי מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. היינו שיש קיום לדבריו אצל חברו. נמצא, מי שרוצה להכניס דעת לחברו, הוא צריך שיהיה לו יראת שמיים כדי שיהיו דבריו נשמעים, וכדי שיתקיימו דבריו. וזהו אשר אין חליפות למו ולא יראו אלוקים. היינו כשאין נשאר דעתו אחריו על ידי בן או תלמיד, לבחינת חליפות הנ"ל, זה סימן שלא יראו אלוקים. כי על ידי יראה נשאר דעתו אחריו. ו. ועל זה שעוסקים לדבר אחד עם חברו, להכניס בו דעת יראת שמיים, ולהעמיד תלמידים כנ"ל, על ידי זה נכנסים אורות המקיפים. דהיינו שזוכה להבין ולידע מה שלא היה מבין ויודע מתחילה. כי מה שאדם מבין משים בשכלו זה מבחינת פנימי. כי זה השכל נכנס לתוך שכלו. <clears throat> אבל מה שאין יכול להיכנס לתוך שכלו, דהיינו, מה שאי אפשר לא להבין, להבין, זה בחינת מקיפים. כי זה הדבר מקיף סביבות שכלו, ואי אפשר לא להכניסו בפנים בתוך שכלו. כי אי אפשר לא להבין זאת, מחמת שהוא בחינת מקיף אצלו. וכשעוסק לדבר עם בני אדם ומכניס בהם דעתו, נמצא שמתרוקן מוחו מהשכל והדעת שהיה לו. אזי על ידי זה נכנס השכל המקיף לפנים, כי על ידי שנתרוקן שכלו, על ידי שהכניס דעתו בחברו, על ידי זה נכנס המקיף לפנים, וזוכה להבין בחינת השכל המקיף. דהיינו שמבין מה כמה בחינות במקיפים, כי מה שמקיף לזה הוא בחינת פנימי אצל חברו שהוא וכן למעלה-מעלה, ויש שכל שהוא בחינת מקיף לזה, ואצל אחר זה השכל הוא נמוך אפילו מבחינת פנימי. החמד שהוא במדרגה גבוהה ממנו הרבה, והעדה שמדבר אחד עם חברו ביראת שמיים, ומכניס בו דעתו, העדה זה נכנס מקיף שלא לפנים כנ"ל. וכן למעלה-מעלה, שכל אחד לפי בחינתו ומדרגתו, נכנס מקיף שלא לפנים. על זה שמדבר עם חברו ותלמידו ומכניס בו דעתו כנ"ל. וזהו, כי קרוב אליך הדבר המאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כי קרוב אליך הדבר המאוד היינו לקרב אליך הדבר שהוא בחינת מאוד, בחינת מקיפים, שהם נעלמים ורחוקים מאוד מן האדם, ולקרבם ולהכניסם בפנים זה תלוי בפיך ובלבבך לעשותו. ופיך ובלבבך זה בחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבית אמונות, היינו שיגלה חוכמתו תמונתו לתלמידיו כנ"ל. וזהו לעשותו, מבחינת כאילו עשהו הנ"ל. ועל ידי זה יוכל להכניס סוג קרב המקיפים שהם מבחינת מאוד להכניסם לפנים כנ"ל. ולמעלה מן הכל הם המקיפים העליונים של חכם הדור, שהוא הרבי שבדור. שעל שזה הרבי והחכם שבדור עוסק לדבר תלמידיו, ומכניס בהם דעתו על ידי זה נכנסים המקיפים שלו לפנים, והמקיפים שלו הם בחינת הערכות ימים ושנים. כי המקיפים שלו הם בחינת עולם הבא, שהוא יום שכולו ארוך. כי שם הוא למעלה מהזמן. כי כל הזמן של כל העולם הזה כולו, מה שהיה ומה שיהיה, הוא כולו עין ואפס נגד יום אחד, ואפילו נגד רגע אחד של עולם הבא. שהוא יום שכולו ארוך. ושם אין שום זמן. כי הוא בחינת למעלה מהזמן. רק סדר הזמנים שיש שם, הם בחינת השגות של המקיפים. שיש מקיפים שהם בחינת ימים, ויש מקיפים שהם בחינת שנים, בחינת תקופות הימים, תקופות השנים. ואלו המקיפים שיש שם, הם בחינת סדר הזמנים. שם, בהשגות המקיפים הללו, זה עיקר התענוג ושעשוע של עולם הבא, אשר מי שזוכה להשיגם. וזה בחינת תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע. כי הסגורות אלו המקיפים, שהם בחינת שעשור עולם הבא, זה בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. כי אם רב טו בצפון וס... וטמון וסטו מעין כל. וזהו מה רב מה די כי אם בחינת מה? בחינת מה חמית, בחינת תכלית הידיעה אשר נדע. וזה בחינת שפע הכתר, כי כתר הוא בחינת מקיף, כמו שכתוב, כי תראו את בנימין. ז. <coughs> וזה החכם שזוכה לאלו המקיפים הנ"ל, בחינת שפע הכתר, הוא צריך שיהיה לו בחינת קול, בחינת כי בשמיים ובארץ, בתרגומו, דאחד בשמיא וארא. היינו שיהיה אוחז ומקיים שני העולמות, עולם העליון ועולם התחתון, שהם בחינת שמיים וארץ. כי הצדיק והחכם הנ"ל, הוא צריך שיהיה אוחז בשניהם לקיים את כל אחד ואחד מבחינתו. כי יש דרי מעלה ויש דרי מטה, דהיינו עולם העליון ועולם התחתון, בחינת שמיים וארץ. וצריך הצדיק להראות לדרי מעלה, שאינם יודעים כלל בידיעתו ידבך. שזה בחינת השגה של מה, בחינת מי חמית מה פשפשת, בחינת אהיה מקום כבודו. ולהפך צריך להראות לדרי מטה שאדרבא מלוא כל הארץ כבודו. כי יש שוכני עפר שהם בני אדם המונחים במדרגה התחתונה ונדמה להם שהם רחוקים מאוד ממנו ידברך. וצריך הצדיק לעוררם ולהקיצם בבחינת תקיצו ורננו שוכני עפר ולגלות להם שהשם עמם, והם סמוכים אליו ידבח, כי מלוא כל הארץ כבודו. ולחזקם ולעוררם שלא יהיו מייאשים עצמם, חס ושלום. כי עדיין הם אצל השם ידבח וקרובים אליו, כי מלוא כל הארץ כבודו. וזה בחינת כל, שיש לה צדיק, בחינת ככל בשמיים ובארץ, דאחד בשמיא וערא. היינו שהוא אוכב ומקיים שני עולמות, עולם העליון הוא אוחז ומקיים בבחינת מה? בחינת אהיה מקום כבודו, ועולם התחתון מקיים בבחינת מלוא כל הארץ כבודו. כמעט לקמם, שם מבואר גם כן זה בביאור יותר קצת, והכלל שהצדיק עיקר שלמותו כשיש לו שני הבחינות הנ"ל, דהיינו שידע איך לדבר וללמוד ולהעיר בכל אחד ואחד. בדרי מעלה ובדרי מטה, בעליונים ובתחתונים, בשמיים ובארץ, שהם מבחינת גדולים וקטנים. היינו, שלהגדולים במעלה בני הגייה, מבחינת דרי מעלה, צריך שיהיה כוח לצדיק להראות להם ולגלות להם שעדיין אינם יודעים כלל מהשם ידבח, מבחינת מי חמית, מי פשפש וכו'. וזה הלימוד להשגה הוא צריך להאיר ולהכניס בהגדולים במעלה. שהם מבחינת דרי מעלה, ולהפך, יש בני אדם שמונחים במדרגה התחתונה מאוד, עד שהיו מייאשים את עצמם לגמרי חס ושלום, כי נדמה להם שהם רחוקים מאוד מהשם מטבח, וכבר אבד ניצחם את תוכלתם מהשם. צריך הצדיק שיהיה לו כוח לעוררם ולעקיצם, שלא יהיו מייאשים עצמם בשום אופן בעולם, יהיה איך שיהיה. ולהראות להם ולהאיר בהם כי עדיין השם עמם ואצלם וקרוב להם ואפילו בתוך הארץ ממש אפילו אם נפל לשאול תחתיות חס ושלום אף על פי כן שם די כאן נמצא כבודו ידברך כי מלוא כל הארץ כבודו וזה תחינת כל שיש לה צדיק וכולי כנעד ח. גם זה החכם הדור הנד צריך לידע איזה מקיפים שהוא צריך להמשיכם ואיזה מקיפים שאין צריך להמשיכם ובשביל זה יש דברים שאין רשאים לגלותם בפני התלמידים כי אם יגלה אותם הדברים ייכנסו מקיפים אחרים בתוך שכלו כנד ולפעמים אין צריך לקבל אלו המקיפים כמו למשל כשהרב מדבר עם תלמידו איזה פשט בגמרא פירוש תוספות ובתוך דבריו הוא בא על איזה קושייה ואותו הקושייה היה בתחילה בבחינת מקיף אצלו כי לא ידע ממנה בתחילה ותכף כשנופל בשכלו זאת הקושייה הוא אומרה בפני תלמידו ובתוך כך כשמסביר לו הקושייה נופל בשכלו תירוץ על הקושייה נמצא שחוזר ומשיג מקיף אחר שהוא תירוץ על הקושייה והזר אומר גם התירוץ בפני התלמיד אך כשמגלה גם התירוץ בפני התלמיד, אזי נכנס בו עוד מקיף אחר. ואז על ידי השכל שבא עליו אתה, עדו הקושייה לדוכתא. ואדרבה, עתה הקושייה חזקה ורוחבה יותר מבתחילה. נמצא, שעל ידי שגילה התירוץ בפני התלמיד, שעל זה נכנס בו מקיף אחר, דהיינו שכל חדש. על ידי זה חזרה הקושייה למקומה ביתר עוז. כי אתה קושייה חזקה ורחבה יותר מבתחילה. כמו כן יש בהשגות שיש דברים שאסור לגלותם, כי אם נגלה זה התירוץ בפני התלמיד, ייכנס בו מקיף חדש, שעל ידו יהיה הקושייה החזקה ורחבה יותר מבתחילה, עד שיוכל להיכנס בהשגות מקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבעיה וקושיות והתירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן. כי כל מה שהוא מגלה זה שכל, קושייה או תירוץ, נכנס בו שכל חדש שהוא בחינת מקיף כנ"ל. על כן, אם לא יהיה נזהר בדבריו לדקדק איזה דבר לגלות ואיזהו דבר שלא לגלות, על ידי זה יהיה נכנס בקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבערם, כי הם מבחינת מקיפים שהם למעלה מהזמן כנ"ל. ועל כן מוכרח החכם לעשות סייג לדבריו, לדקדק ולהיזהר מה לגלות ומה שלא לגלות, באופן שלא ישיג רק אותם המקיפים שצריך להשיג, ולא יבוא להשיג מקיפים שאין צריך להשיג. וזה הבחינות מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כשעלה משה למערום מצאו אל בוחו ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות, אמר לו של עולם מי מעכב על ידך? אמר לו עתיד אחד לעמוד, ועקיבא בן יוסף שמו, שיהיה על כל קוץ וכל סטילי טילים של הלכות. אמר לו אריבונו של עולם, ראוי שתינתן תורה על ידו. אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. ולכאורה קשה. מה אמר לו השם יתברך שתוק וכולי. הלא כבר מה הקושייה. ומה זו שתיקה מאחר שכבר הקשה מה שהקשה. אך תכף כשעבר משה הקושייה נפל בשכלו תירוץ על הקושייה. אך אם היה עומד התירוץ היה נכנס בו מקיף אחר. והיה בא על יותר חזקה רחבה מבתחילה. על כן אמר לו השם יתברך שתוק על התירוץ, אין שישתוק ולא יגלה את התירוץ, כדי שלא יבוא על קושייה יותר חזקה מבתחילה. וזהו כך עלה במחשבה. היינו שתכף כשמגלים את השכל הפנימי, אזי עולה במחשבה שכל אחר חדש, כי נכנס מקיף אחר לפנים. ועל כן צריכים לשתוק כדי שלא יבוא למקיפים שהם צריכים להשיגם כנד. וזהו שתוק, כך עלה במחשבה כנד. הוספה, משה היה למעלה מן המחשבה, לכך היה יודע את התירוץ כי השיג בחינת קטרי והדברים סתומים, כי לא באר עניין זה היטב. בזה פירוש הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הוו מתונים בדין זה בחינת שצריך החכם הנא להיות לו מתינות, לדע איך לדבר עם כל אחד ואחד. שלפני בחינת הרי מעלה יגלה להם ההשגה של מה, בחינת מי חמיד ולפני דרי מטה יגלה להם ההשגה של מלוא כל הארץ כבודו וזה בחינת דין, בחינת משפט, בחינת כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים שהגבוהים הוא צריך להשפיל, להראות להם שאין עמדים כלל בידיעתו יתברך והקטנים מבחינת שוכני עפר צריך להרים, לעוררם ולקיצם שלא יתיירשו כי מלוא כל הארץ כבודו כנעת וזהו, והעמידו תלמידים הרבה. כי כשזוכה להשגה כזו, להעיר בגדולים וקטנים וכו' לכנ"ל, בוודאי העמיד תלמידים הרבה, כי כולם צריכים אליו. כי יש לו כוח ללמוד עם כולם כנ"ל. <coughs> וזהו, ועשו סייג לתורה, מבחינת סייג לחוכמה שתיקה. כי צריך לעשות סייג לדבריו, לשתוק לפעמים. מבחינת שתוק, כך עלה במחשבה, כנ"ל. כי הילדה שזוכה להעמיד תלמידים הרבה, הילדה זה הוא זוכה להשיג את המקיפים. דהי מי שמשיג הוא מבין מה שלא היה יכול להשיג מתחילה. על כן הוא צריך לעשות סייג לדבריו ולשתוק לפעמים, כדי שלא יכנוס במקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש העם כנב. ואלו הפני בחינות של דרי מעלה ודרי מטה דהיינו השגה של בחינת מה והשגה של בחינת מלוא כל הארץ כבודו הם בחינות השגה של בחינת בן והשגה של בחינת תלמיד כי אף על פי שבן ותלמיד כולו חב כנ"ל כי הבן הוא גם כן תלמיד כנ"ל והתלמיד הוא גם כן בחינת בן כי נחשב כאילו עשרו כנ"ל אף על פי כן יש הפרש בין בן לתלמיד כי הבן שהוא תלמיד ובמעלה יתרה מתלמיד לבד כי הבן הוא כולו נמשך מן האב מראשו עד רגלו ואין בו שום סערה שאינה נמשכת עם מוח האב ועל כן בחינת ההשגה של הבן גדולה יותר במעלה מהשגה של בחינת התלמיד וזה בחינת החילוק שבין נבואת משה רבנו לשאר נביאים <coughs> כי משה ראה באספקלריה מהירה והם ראו באספקלריה שאין אמירה שזוהו בחינת החילוק שבין השגת דרי מעלה להשגת דרי מטה שהם בחינת בן ותלמיד כי משה השיג בחינת כי לא יראני אדם וחי זה בחינת ההשגה של מה? בחינת מי חמיד וכולי שזוהו השגה של דרי מעלה, בחינת בן וישעיה שהיה במדרגה קטנה ממשה אמר ויראה את השם זה בחינת השגה של דרי מטה, בחינת תלמיד, בחינת מלא כל הארץ כבודו. כי אף על פי שידע שהיה שיש השגה של בחינת מה, אף על פי כן לא אמר לפי מדרגתו, שהוא היה בחינת ההשגה של מלא כל הארץ כבודו, בחינת ויראה השם. נמצא שבן ותלמיד הם בחינות דרי מעלה ודרי מטה. האם ההשגה של מה, בחינת מי חמית, מי פשפש, בחינת איה מקום כבודו, בחינת כי לא יראה מי האדם, זה יהיה בחינת השגת הבן, השגת דרי מעלה. והשגה של מלוא כל הארץ כבודו, בחינת ואראה את השם, זה בחינת השגת התלמיד, השגת דרי מטה. כי הבן שהוא נמשח כולו ממוח האב, על כן זוכה להשגת אביו ממש, שהוא בחינת מה? שהוא ההשגה של הרבי והחכם שבדור כנ"ל. אבל התלמיד אין מקבל רק מבחינת ההשגה של דרי מטה, שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבדור וכולי כנ"ל. וצריך לכלול לעולמות, עליון בתחתון ותחתון בעליון. שיהיה הבן כלול מבחינת תלמיד, וכן התלמיד יהיה כלול מבחינת בן, כדי שיהיה להם יראה. כי הבן אין שום בחינת השגה של מה? בחינת מחמיד וכו', ואם כן, לא יהיה לו יראה כלל, מאחר שאין הוראה כלל כבודו יתבך. ועל כן צריך שיהיה הבן כלול מבחינת ואם כן, יוכל להתבטל במציאות. ועל כן צריך להראות לו קצת מההשגה של בחינת בן, דהיינו בחינת מה? כדי שלא יתבטל במציאות ויהיה לו יראה. י. ועל ידי כלליות בן ותמיד, על ידי זה מי איש חי ואין ההפך, שקוראים רוע מזל שלמה זניק, הוא יכול לקבל בעת האכילה הערת הרצון. דהיינו שיהיה לו הרצון בעת האכילה ויסתוקק ויחשוף מאוד אליו ידבר הרבה רצון מופלג בשל... בלי שום ידיעה שלא ידע כלל מה הוא רוצה וזה בחינת ואתה נותן להם את תוכלם בעיתו בעיתו זה בחינת הארת הרצון הנ"ל בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כן כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה עתידים צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. מחיצה זה בחינת מקיפים, שהם המחיצה של השכל. ולעתיד יהיה מחיצות המקיפים של הצדיקים, למעלה מהמקיפים של מלאכי השרת. ואז יהיה השגתם בחינת מה, בחינת מה פעל כן. וזאת ההערה של בחינת מה, ובחינת הארת הרצון, שהוא למעלה מן הכל. והוא מתגלה בעת האכילה, בבחינת ואתה נותן להם ותוכלם בעיתו, בעיתו דייקה, בחינת הערת הרצון, בחינת, שהוא בחינת מה? בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה וכולי, בחינת מקיפים הנ"ל, שהם בחינת מה? שזהו בחינת הערת הרצון כנ"ל. ומה שמתגלה, הערת הרצון בעת האכילת דייקה, דה, כי מי שרוצה לחגור נותנה להיות מפרנס, ליתן פרנסה לתלויים בו, הוא צריך שיהיה איש חי, ולא יהיה ההפך שקוראים רוע מזל, שלמזניק, כי צריך שיהיה לו קצת ממשלה, כי כל הפרנסה נמשך מהמלכות. כמו שכתוב במלך, אילן עדי דירבה ותקיף וכולי, ומזון לכולה באנטומלכה. ועל כן מי שרוצה לקבל פרנסה צריך שיהיה לו קצת ממשלה כדי שיהיה לו איזו שלכות עם הממשלה וזה הבחינת לעת האוכל גושי אלום אין אלום אלא מלכות כי צריך שיהיה לו ממשלה, בחינת מלכות לעת האוכל כי על ידי זה נמשך הפרנסה כנ"ל ועל כן כשהבעל חוגר נותניו נגד אשתו מחייב עצמו לפרנסה כמו שכתוב בכתובה ואנא איפ לך ואורקי ואיזון וכו' אז נותנים לו קצת ממשלה כמו שכתוב הוא ימשול בך כי על ידי הממשלה הוא יכול להמשיך הפרנסה כנד וכן כל השרים כל מי שצריך ליתן פרנסה יותר לאנשים רבים התלויים בו הוא צריך שיהיה לו יותר ממשלה כדי שיוכל להמשיך הפרנסה על ידי המלכות כנד והמלכות מקבל הפרנסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה, דהיינו רמזים, שהם מבחינת ידיים, כמו שכתוב, נתיתי ידי ואין מקשיב, ופרש רש"י דהיינו רמזים, כי כשהחכם מגלה חוכמתו, לפעמים אומר איזה דיבור שמרמז בו רמזים לתלמידיו, דהיינו מה שאי אפשר לבייר בפיר בפיו בפירוש, רק על ידי הרמזים שיש בדיבור המבינים כוונתו. ואלו הארמזים הם בחינת ידיים, בחינת נתיתי ידי כנעד. וזהו בחינת הידיים שיש בים החוכמה, ובחינת זה הים גדול ורוחב ידיים. ומאל הידיים מקבל את בחינת המלכות את הפרנסה, ובבחינת פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. היינו שהפרנסה נמשכת מבחינת הידיים הנ"ל. וזהו ומשביע לכל חי רצון, מבחינת הארת הרצון. שמתגלה בתוך הפרנסה כנד, ובחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו כנד. כי מחמת שהמלכות מקבלת פרנסה מידם, מידיים אלו שיש בים החוכמה, על כן מתגלה שם, בתוך האכילה והפרנסה, הארת המקיפים, שהם מבחינת הארת הרצון כנד. כי המקיפים מאירים ים החוכמה שמגלה החכם כנד. וזה בחינת זה היום גדול ורוחב ידיים וכולי, לוויתן זה עצרת לשחק בו. לוויתן זה בחינת מלכות. כמו שכתוב, לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש הקלטון. הוא פירש רש"י מלכות. וזהו לשחק בו בחינת שחקים, ששם שוחקים מן, דהיינו פרנסה. היינו שהמלכות, בחינת לוויתן, מקבל הפרנסה מן הידיים שיש בים החוכמה. שזהו בחינת זה הים גדול ורחב ידיים, קנד. וכשמגיעה הפרנסה למלכות, שם היא נשחקת ונכתשת, ניתן לכל אחד ואחד חלק הפרנסה, כפי מה שראוי לו. וזהו לשחק בו, בחינת שחקים, ששם שוחקים מן, כי הפרנסה שהיא בחינת מן נשחקת ונכתשת אצל בחינת המלכות, שהיא בחינת לוויתן. שמקבל הפרנסה מבחינת זה הים גדול ורוחב ידיים. היינו מן הידיים שיש בים החוכמה שהם מבחינת רמזים כנ"ל. וזהו כולם אליך לסברון לתת אוכלם בעיטו. כי הכל מסתכלים ומצפים על הפרנסה. והמלכות מלקט ומקבץ כל אלו הביטחונות של כל באי עולם. מה שכולם מצפים ומסתכלים על פרנסה ועם אלו הביטחונות עולה המלכות ומקבל פרנסה מן ידיים הנ"ל. וזהו כולם אליך לסברון, היינו על ידי הביטחונות הנ"ל, שכולם לסברון אליו ומצפים ומסתכלים על הפרנסה. על ידי זה נמשך הפרנסה על ידי המלכות כנ"ל. וזהו לתת אוכלם בעיתו, בעיתו דייקה, מבחינת הארת הרצון שמתגלה בתוך הפרנסה. שהוא בחינה עד כעת יאמר ליעקב ישראל מה פעל כן בחינת ואתה נותן להם תוכלם בעיטו בחינת פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון כנ"ל וזהו כי ימינך וזרועך ואור פניך כרציתם ימינך וזרועך זה בחינת הידיים הנ"ל שבהם מתגלה הארת המקיפים שהם בחינת הארת רצון כנ"ל וזהו באור פניך כי רציתם, כי המקיפים הם אור הפנים, וזה כי רציתם, כי הם בחינת הארת הרצון כנעת. וזהו אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, ושרייך בעת יאכלו. חירות זה בחינת יובל, שהוא בחינת כלליות בן ותמיד. כי יובל הוא אותיות וכל בנייך לימודי השם, דהיינו כלליות בן ותמיד. כי בנייך זה בן, לימודי השם הם תלמידים, ומכלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת יובל, בחינת חירות, משם מקבל המלכות הפרנסה כנ"ל. וזהו אשרייך ארץ של מלכך בן חורין, שמלכות מקבל הפרנסה מבחינת חירות, בחינת יובל וכולי כנ"ל. וזהו אשרייך בעת יאכלו. בעת זה בחינת גלות הרצון, שמתגלה בשעת החילה, בחינת כעת יאמר וכולי כנ"ל. וזה בחינת אין מסיכים בסעודה, כי אז בשעת סעודה מאיר הערת הרצון, שהוא בחינת הערת המקיפים, שהם בחינת שתיקה, בחינת שתוק, כך עלה במחשבה כנ"ל. י"א. וזה בחינת חנוכה. כי עניין חנוכה, דע כי כל אחד ואחד כפי מה שזוכה לפעול בקשתו ביום הכיפורים, דהיינו בקשת סלחנה, כן יש לו חנוכה. כי על ידי סלחנה נעשה חנוכה. כי משה רבנו ביקש סלחנה לעבור נעם הזה על חטא המרגלים, ועל ידי חטא המרגלים גרמו חורבן בית המקדש. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה שהשם יתברך אמר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. כי אותו הלילה, לב תשעה באביה, שבו נחרב בית המקדש. ומשה הלילה ביקש על זה סלחנה, כי בזה החטא והפגם תלויים כל העוונות. כי על ידי זה הפגם נחרב בית המקדש. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים מהעוונות, כמו שכתוב, צדק ילין בה. פרש רש"י כי תלמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה ותלמיד של בן ארבעים היה מכפר על עבירות של יום. כי ישראל עם קדוש לפי גודל רוחניותם ודקותם אין יכולים לנישא עליהם המסע של עוון אפילו יום אחד. על כן אנו צריכים את בית המקדש שיכפר עלינו בכל יום. ומעת אשר חרב בית מקדשנו אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן העוונות. כי אין מי שיכפר בעדינו. ומשה רבנו עליו השלום שידע כל זאת, על כן מסר נפשו על ישראל, וביקש סלח נא לארון העם הזה וכו'. כי ידע שבזה אכן תלוי חורבן הבית, שהוא כולל כל החטאים כנ"ל. וכשזכה לפעול בקשתו, מזה נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה, הפך חורבן הבית. וכן כל אחד, כפי מה שזוכה לפעול בבקשת סלחנה ביום הכיפורים, שעל ידי זה ניתקן פגם חורבן הבית, כמו כן נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה, כנ"ל. ועל כן עמד משה בנו הרב השלום צירוף חנוכה בפסוק סלחנה, כי סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת, וראשי תיבות חנוכה, כי חנוכה נעשה על ידי סלח נבחו לאקנד. וכן כל הבחינות הנ"ל כולם כלולים בבית המקדש. כי בית המקדש כלול מבחינת בן ותמיד. כי אמרו אבותינו זכרונם לברכה, למה נקרא שמו הר המוריה שממנו הוראה יוצא לישראל? זה מבחינת תמיד. גם אמרו אבותינו זכרונם לברכה למה נקרא שמו חדר המיטות שעל ידו פרים ורבים ישראל, זה בחינת בן? ועל כן בית המקדש במקום הגורן, זה בחינת פרנסה, שנמשך על ידי כלליות בן ותלמיד קנד, וזה בחינת לחם הפנים שהיה בבית מקדש, כי בחינת האכילה והפרנסה, שנמשך על ידי כלליות בן ותלמיד, שבו נתגלה הרות המקיפים שמבחינת אור הפנים כנ"ל כי אור הפנים זה בחינת ש"ע נעורים כידוע וש"ע הוא שתי פעמים היקף כמובן וזה בחינת להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד היינו שבתוך האכילה מתגלה הערת המקיפים שהוא בחינת אור הפנים בחינת להציל פנים משמן ולחם וכולי ועל כן מצוות חנוכה בשמן. כי חנוכה הוא בחינת חנוכת הבית, שעל ידי זה נמשך פרנסה ונתגלה אור הפנים. שזה בחינות לחם הפנים, בחינות להצעיל פנים משמן, ולחם וכולי, כנ"ל. וזה בחינות יאר ה' פניו אליך ויחונקה. ויחונקה זה בחינות חנוכה, שעל ידו נתגלה אור הפנים, בחינת יאר ה' פניו וכולי כנ"ל. משה אבנו זכה לסוד חנוכה, הילדה שמסר נפשו בשביל ישראל ונתן ליבו עליהם להסתכל בצרתם. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי כנ"ל. ועיקר צרת ישראל הוא לא המסע של ארונות חס ושלום כנ"ל. ועל כן ביקש עליהם סלח נא כנ"ל. והידה זה נעשה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית. שבזה תלוי תיקון כל הבחינות הנעד כנעד. וזה חנוכה, חנוכה, עיינו כה וכסלב. כסלב הוא אותיות ביער השם כסר לראות. כי משה נתן ליבו להסתכל בצרתן של ישראל. וזהו כסר לראות, לשון סר וזעף. בעיקר הצהרתן המסע של ארונות חס ושלום כנעד. ואשר יתברך כשראה שהוא נותן ליבו על זה, קראו ואמר אליו ויאמר משה משה, ויאמר הנני, הנני לכהונה, הנני למלכות, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה. הנני לכהונה עד לבחינת חנוכת הבית, כי משה שימש בשבעת ימי המילואים, כמו שכתוב משה ואהרון בכהניו. גם כהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד כי בכהן נאמר להורות את בני ישראל להורות לשון הוראה זה בחינת תלמיד גם להורות לשון הריון בחינת בן הנני למלכות זה בחינת המלכות קנענד שהילדו נמשך הפרנסה שבו מתגלה ארוע פנים קנעד וזה בחינת ומלכי צדק מלך, מלך שלם הוציא לחם ביין והוא כהן לעיל עליון מלכיצדק מלך שלם זה בחינת מלכות. הוציא לחם ביין, עין הוא בחינת פרנסה שנמשך על ידי המלכות כנ"ל. ואור כהן זה בחינת כהונה הנ"ל, שהוא בחינת כלליות בן בתמיד, שמשם נמשך הפרנסה על ידי המלכות כנ"ל. י"ב. וזה בחינת מזג הריאה. כשהריאה במזג השווה, היא כלולה מכל הבחינות הנ"ל. כי הריאה היא מאירת עיניים, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, זה בחינת תלמיד, שהשגתו הבחינת ויראה את השם. גם על ידי הריאה בשינה, זה בחינת השגת הבן, שהשגתו הבחינת מה? בחינת מי וכולי, שזה הבחינת שינה, בחינת אין לו לא אתה הלוקים זולתך. ורוח החיים שבתוך הריאה זה בחינת מקיפים עליו. בחינת סובר סול, סובר הולך הרוח, בחינת ורוח על פני יחלוף, בחינת בבחינת להצעיל פנים בחינת פותח את ידיך וכולי כנעד. וזהו בחינת חתך, שהוא סופה תיבות של פותח את ידיך, שהוא השם של הפרנסה, כמובן. חת, ת, כ, שתי פעמים רוח. היינו, שבאלו הידיים הנ"ל נתגלה בחינת המקיפים, שהם בחינת סובב סובב הולך הרוח, בחינת ורוח על פניי יחלוף, כנ"ל. וזה בחינת "וידי אדם מתחת כנפיהם" זה בחינת כנפי הריאה ששם סובב הרוח, בחינת מקיפים שמשם נמשך בחינת הערת הידיים כנד וזה בחינת "רוח איש יכלכל מחלהו" רוח איש היא רוח החיים הנד שהוא בחינת סובב סובב הולך הרוח בחינת מקיפים שמשם נמשך פרנסה וכלכלה בחינת יכלכל בחולי כנד ועל כן כשמעיינים <מח> ומדברים מאיזה דיבור שחידש החכם שבדור, אזי נופל יראה על זה שמדבר ומעיין בהחידוש. כי כשחוזרים את החידוש, אזי נתעורר ונתגלה ים החוכמה, שמשם מקבל <מח> המלכות את הפרנסה. ואזי בא בחינת המלכות להמשיך פרנסה. בעיקר היראה היא במלכות, כי מלכות היא מקור היראה, כמו שאמרו עם בעלי מוראה של מלכות. ועל כן התעורר היראה של חכם שחידש, זה החידוש כי הכל תלוי ביראה, כי צריך שיהיה לו יראה כדי שיהיו דבריו נשמעים וכדי שיתקיימו דבריו, כנ"ל. ועל כן כשחוזרים את החידוש, שעל כן בא בחינת המלכות לקבל משם פרנסה ומלכות ובחינת יראה כנ"ל, הידי זה עירה של החכם הנל, על כן נופל יראה על זה שמעיין בהחידוש וזה פירוש מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע שהיו באים בספינה והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע נאור נזדעזע רבי יהושע וננאה רבי אליעזר אמר לו מה זה יהושע? מפני מה נזדעזעת? אמר לו מאור גדול ראיתי בים אמר לו שמא עיניו של לביתד שנאמר עיניו כאפרפה שחר רבי אליעזר ואבי ישוע זה בחינת בן ותלמיד. רבי אליעזר זה בחינת בן, שהשגתו בחינת מה? בחינת מי חמיד בחינת כי לא יראני אדם, בחינת אין לא ראתה אלוקים זולתך וכו' כנעת. וזה בחינת רבי אליעזר. כי אליעזר אשר תיבות לא ראתה אלוקים זולתך יעשה וכו'. שזה בחינת בן כנעת. רבי יהושע זה בחינת תלמיד, שהשגתו היא בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת בה יראה את השם, שזו בחינת ההשגה שתראה מטה, שצריך לעוררם ולהקיצם, שלא יתייאשו עצמם כנ"ל, ובחינת עקיצו ורננו שוכני עפר, ולהראות להם כי מלוא כל הארץ כבודו. וזה בחינת רבי יהושע, כי יהושע ראשי תיבות, יחיו מתייך נבלתי, יקומון עקיצו ורדננו שוכני עפר. ומשה רבנו שהוא בחינת חכם הדור, שהוא מיהם בבן ותלמיד כנ"ל, על כן היה לו בן שהיה שמו אליעזר, ותלמיד ששמו יהושע. כי אליעזר בן משה הוא בחינת רבי אליעזר הגדול הנ"ל, כמובן במדרש, על פסוק בשם האחד אליעזר, האחד המיוחד. כי משה רבנו ביקש על זה שיהיה רבי אליעזר ונצא חלציו ונתקיים כן וזה מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע וכולי מעשה הוא מה ש״ם כמובן בכתבים הימו בחינת מקיפים ענד שהם בחינת ש״ם נאורים של אור הפנים בחינת מה כנד וזה שהיו בסבעים לספינה הימו שרבי אליעזר ורבי יהושע שהם בחינות בן ותלמיד היו מארחין בים החוכמה ששם מתגלים אודות המקיפים. וזה בחינת ספינה, לשון ספון וטמון. בחינת המקיפים שהם ספונים וטמונים מעין כל. כי הם בחינת מער הבטוחה אשר צפנת לירך הקנד. וזה בחינת איתק האוניות סוחר, לשון סחור סחור, בחינת מקיפים, שהם בחינת ספינה קנד. וזה והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע מאור. כי השגת רבי אליעזר שהיא בחינת בן, ובחינת שינה, בחינת עין לא ראתה, בחינת מה, מי חמיד וכולי אבל השגת רבי אליעזר שהיא בחינת אליעזר ישן, ורבי אליעזר נאור או נזדעזע רבי יהושע וננער רבי אליעזר ננער רבי אליעזר זה בחינת כלליות בן בתלמיד כי צריך לכלול בן בתלמיד להראות את בחינת בן, בחינת ההשגה של התלמיד, כדי שיהיה לו יראה, כנ"ל בזה וננער רבי אליעזר האם שרבי אליעזר שהוא בחינת בן, בחינת שינה, כנ"ל נכלל בבחינת תלמיד, שהשגתו בחינת נאור, כנ"ל אמר לו, מה זה יהושע? מה די כא? זה מבחינת השגה של מבחינת בן, שבבחינת מה כנ"ל? זה מבחינת השגה של כלליות בבן. כי התלמיד צריך שיהיה נכלל מבחינת בן, שבחינת מה? כדי שיהיה לו יראה כנ"ל. וזה מה ה' אלוקיך השואל מעמך, כי אם ליראה. מה די כי צריך שיהיה נכלל מבחינת מה? כדי שיהיה לו יראה וזהו, מה זה יהושע? היינו שרבי אליעזר הביא את רבי יהושע לבחינת השגה של מה? כדי שיהיה רבי יהושע, שהוא בחינת תלמיד, נכלל בבן כדב. מפני מה נזדעזעת? אמר לו, מה אור גדול ראיתי בים? שראה אור גדול בים החוכמה. אמר לו, שמא עיניו של נביתן ראית וכולי? לויתן זה בחינת מלכות. בחינת לויתן זה יצרת לשחק בו, כולם אליך יסברון וכו' לכנעת. היינו שהשיב לו שראה עיניו של לויתן. דהיינו מה שבחינת מלכות מלקט ומקבץ כל הביטחונות של כל באי עולם, שכולם עיניהם תלויות ומצפים על פרנסה. ומלכות, בחינת לויתן מקבץ כל אלו הביטחונות. ונכנס עימהם לים החוכמה לקבל משם פרנסה ועל ידי זה נזדעזע אבי יהושע כי נפל על הבירה מחמת שנכנס בים החוכמה ששם מתגלה בחינת מלכות שבא לקבל פרנסה שזה בחינת עיניו של לוויתן, כנ"ל ועל ידי זה נופל יראה כי מלכות הוא מקור היראה, כנ"ל וזה ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכולי שנתיים ימים זה בחינת תקופות הימים, תקופות השנים הנ"ל, שהם בחינת עולם הבא, שהוא יום שכולו ארוך, שהוא למעלה מהזמן, ששם סדר הזמנים הוא בחינת מקיפים כנ"ל, שהם כל התענוגים והשעשועים של עולם הבא כנ"ל, ופרעו זה בחינת יובל, כמובן בזוהר, דחוי נאורים יתפרים יתגלם מיניה. וזה בחינת קבורת משה. שהוא בחינת המקיפים, שהם טמונים מעין כל. וזה העליונים נדמה להם למטה, ותחתונים נדמה להם למעלה, הנאמר בקבורת משה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. זה בחינת כל הנ"ל, בחינת ככל בשמיים ובארץ. שצריך הצדיק שזוכה לעולם המקיפים הנ"ל, שיהיה לו כל, כנ"ל, להראות לעליונים שהם למטה, שאינם יודעים כלל בידיעתו ידבר. בחינת מי חמית וכולי, ולהפך, תחתונים נדמה להם למעלה, כי הם השיגים שמלוא כל הארץ כבודו, בחינת ויראה את השם. עוד יש בזה דברים נעלמים הרבה, ולא באר רק קצת, קצת ראשי פרקים. כי משה רבנו היה ענו, והענווה גדולה מכולם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ויש עוד צירוף של חנוכה שמאומד בפסוק. ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי שמח משה את ידיו עליו בסופי תיבות יש צירוף חנוכה כי בזה הפסוק מרומז כל הבחינות של המאמר הנ"ל מלא זה בחינת ומילאו את הארץ המבואר לאל וכן רוח חכמה כי משה ידע וכולי כל זה מבואר לאל במאמר הנ"ל גם בעניין העירה כי יש חמש גבוהות שהן חמש אמות, שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. ויש אלף וארבע מאות וחמש הקדוש, שנכללים הגבוהות זה בזה עד אלף וארבע מאות וחמש. וכל אלו הדברים לא באר כלל, כי אלו הדברים נאמרו וכולי. התורה הזאת מדברת מכל עשר ספירות שפע הכתר, חכמה ובינה, ידיים, גם יראה. גם אמרו אבותינו זכרונם לברכה, המונע הלכה מפי תלמיד כאילו מונע ממנו חסד, ופורק ממנו ירד שמיים. גם בן ותלמיד, בן עיטא בזוהר הקדוש, מה שמו, דא חוכמה, מה שם בנו, דא תפארת. תלמידים הם לימודי השם, דא נצח עוד. קול, דא יסוד, ומלכות ענד. ריאה הפנימיים, ויש ספירות שמדבר מהם כמה פעמים. אשו <אז> אוזניים שכך שומעות, אשרי <אז> העם שככה <שיקח> לא <עלור> וכולי